Meditace metá. Umilně se usadíme, zavřeme oči. Máme rovná záda. Uděláme několik hlubokých nádechů a výdechů, přičemž výdech je dlouhý, táhlý, až dostracená. Cítíme uvolnění v těle, v zádech, v pažích, v šíji. Všechno napětí odchází a my se cítíme opravdu příjemně, opravdu velmi, velmi příjemně a uvolněně. Kdy z nás všechno úplně Spadlo a je zde takový klid a najednou taková svoboda. Opravdu. Je to, jako kdybychom odložili břímně, které neseme na zádech po dobu deseti nebo dvaceti let. A má mnoho, mnoho kilogramů a najednou přijdete na ten vysoký kopec a tam ten patoh prostě sundáte a necháte ho tam. Cítíte se opravdu lehce, nezatíženě. A když už jsme na tom kopci, tak bychom mohli pomyslet taky na sebe, na ten svůj život a v tomto pomyšlení na sebe si taky něco popřát. Takže vysílat a akumulovat zároveň v sobě takovou Všeobjímající a univerzální lásku, které říkáme Meta a která je vlastně energickým přáním lásky, dobrotivosti a všeho prospěšného. Popřejeme si tedy, kež jsem šťastný, kež jsem volný, Kéž jsem šťastný, kéž jsem volný. kéž vidím věci jasně a pravdivě, kež se eh, nezaplétám do nějakých eh, bludných eh, stavů, zamotanosti a takových těch nepravd a různých takových, nepříjemností, která jedna navazuje na druhou a nikdy to nebere konce, kež tady toho jsem ušetřen a do mého života vstoupí opravdu taková svoboda a uvolnění, odstup a taková lehkost, radost. Samozřejmě nejde to hned jen tak, ale postupně kež tomu směřuje a kež e, se učíme, jak ty věci zjednodušovat, jak odstupovat od um, zbytečných zátěží a toho, silného egoismu, který eh, nás obklopuje eh, i v podstatě našem životě často opravdu jen jdeme od té jedné úlpělství k té druhé, od té jedné mm, dobroty a smyslnosti a zážitků a a všeho toho, co, co chceme, chceme, chceme furt pro sebe. Jo. A říkáme tomu štěstí. Ale ve skutečnosti je to nekonečný otroctví pořád dalšího a dalšího chtění, které v nás po jisté delší době zanechává takový pocit, práznoty a nenaplněnosti. Kež tady to se mi rozkryje a kež toho chtění a chtění a chtění je tam méně a méně a méně a je tam více volnosti, více přítomnosti. kež jsem zdravý a jsem zbaven veškerého mentálního i fyzického strádání. Tak a už se cítíme mnohem lépe. Už jsme naplněni takovým příjemným, jemným štěstím. A teď bychom se mohli pokusit i těm ostatním ho trošku dát. Zkusme tedy popřát všem těm bytostem, které jsou tady v kášteře, nebo tedy u vás doma v domě. A mohou to být teda jiní lidé, tady u mě tady. Pouze kocoul a možná nějaký zapomenutý netopír na půdě. A možná nějaká myška v kuchyni. Kež jsou šťastný, kež jsou volní. Kež... Jsou v klidu a míru. Keď jsou zbaveni všeho mentálního i fyzického utrpení a mají se dobře. je jejich život proměněn k takové bezstarostnosti nebo bez úlpilosti takové volnosti a a míru. Tak a zkusíme popřát i dalším bytostem v okolí i v těch domech tady sousedů a v podstatě rozšířme to na celou svou obec nebo město a dostaneme se k lidem, kteří jsou chudí nebo nemocní, ale i k těm kteří se mají relativně dobře k těm, kteří jsou v různých závislostech nebo problémech se zákonem, dokon, nebo dokonce ve vězeních, v nemocnicích, na ulici nebo i bohatých lidí, kteří mají peníze a jsou také hodně zatíženy mnoha povinnostmi, každodenního života, a je lidek ve vysokých funkcích, kteří vyloženě nemají vůbec čas na nějaké zpomalení a jsou téměř hnání jen situací za situací a, a nemají vůbec, vůbec se nemohou, nemohou uvolnit. Kéž jsou šťastní, kéž jsou volní všichni. Někomu tam možná naskočí Dalaj Láma, nebo Pančin Láma, nebo nějaký jiný, třeba papež František, Jo? Veselé tváře. Kež jsou šťastní, ke jsou volní, ke jsou šťastní, ke jsou volní a zbavení strádání, zbavení trápení. A kež se jim podaří najít novou, energickou, otevřenou cestu, poznání věcí, jak jsou a moudrosti. Zkusíme si představit i další bytosti ze zvířecí říše, jako třeba psy a kočky nebo prasata, krávy, zajíce, králníky ptáky, holubice. Poštovky, orly, špačky, kosy, a také sovy, víry, a albatrosy, kolibříky, papoušky, modřinky a sojky, špačky a no, mnoho dalších. A také medvědy, žirafy, gepardy, tygry, lvy, jaguary, a levharty. A také srnky, jeleny, jaky a... Nezapomeňme na vlky, lišky, na kohouty, na krocany, pažanty, labutě, kachny a mnoho jiných tvorů z moří například žraloky, kosatky, karaby, kolíše nebo drobné živočichy, mnohonožky a měkýše. Nezapomeňme na naše sladkovodní ryby, třeba pstruhy, kapry, cejny, sandáty a taky třeba úhoře. Všechny tyto bytosti a mnoho, mnoho milionů dalších bytostí Hmyzu, jako jsou třeba mravenci, nebo mouchy, nebo termiti, šváby a mnoho dalších, kterých je na zemi i v zemi miliony, milionů opravdu ty bakterie a Nejdrobnější jednobuněčné organismy. Vzpomeňme si na všechny, všechny organismy, které žijí v nás, v naší kůži a živí se naší kůží a taky se vyprazňují ve světě naší kůže, rodí se tam a umírají. Vzpomeníme na bytosti, které se rodí a umírají ve světě našich svalů a našeho masa. I tam vykonávají potřeby, i tam také umírají. A také na bytosti žijící v našich kostech, žijící v našem morku, bytosti žijící všude na zemi. Kej jsou tyto bytosti všechny šťastné, kej jsou volné? kéž jsou šťastné, kej jsou volné? Když jsou zbaveni mentálního i fyzického strádání a umějí se o sebe dobře starat, když se jim daří a jsou šťastní. kteří jsou šťastní, jsou volní a plní lásky a míru a pravdy. Vzpomeňme si nyní na, také na naše vzdálenější sousedy, na lidi žijící v jiných zemích. V jiných částech světa. Všelijaké barvy kůže, barvy platí i zvyků, i, v zvyku, i v náboženstvích, nebo tradic lidí, kteří jsou například muslimové, nebo hinduisté a buddhisté, nebo e, taoisté, shintoisté e, nebo konfucionisté. Zpomeňme také na křesťany a, a židy, e, na všechny druhy, různých vyznání i na šamany v pralese a na mexické indiány a různé kmeny staré a popřejme všem těmto lidem kež jsou šťastní kež jsou volní kež jsou šťastní kež jsou volní kež jsou žijí v souladu se svým a přesvědčením tím dobrým, tedy, které vede zase k dobru a jak ostatních, tak i jejich vlastní. A pokud tedy, tak by to mělo být tedy asi v souladu s, s náboženstvím nebo cesty k Bohu, že by ty věci měly jít tímto směrem k tomu dobru a nejvyššímu, tak se jim to daří splňovat a nalézat. že slábne ta mocenskost a egoismus a vstoupí do duší, do srdcí těch, těch uh, lidí, uh, kteří vedou váky nebo se vedou uh, nějaké mocenské uh, spory. Kéž se tyto lidé. Uh, a jejich srdce se otevře pomoci a k prospěchu pro lidi od násilí a egocentrizmu. Kej jsou šťastní, kej jsou volní. Také samozřejmě ti postižení tou uvolňují. Kéž jsou šťastní, a kéž jsou volní, kéž jsou bezpečí a pro sebe své rodiny a mohou žít důstojný a dobrý život. Bez oba. Tak a teď ještě na bytosti, které žijí hodně daleko od nás, od naší země koule, bytosti, které žijí v jiných schovárních systémech, okolních. Například u blízkých hvězd, jako je Proxima Centauri nebo třeba Severka, Akitarius a jiné. A... Co naší galaxii, kde je asi 100 miliard hvězd, nebo 200 miliard hvězd, tak je velké množství různých planet, které přikypují životem, jako je tomu u nás podobně. A tam žije mnoho, mnoho různých bytostí, a my posíláme ta milující laskavost, která už je tedy v nás eh, hojně eh, v tuto chvíli rozšířená, akumulována, eh, eh, tak ji vysíláme, vysíláme do všech eh, stran do toho otevřeného kosmu a eh, tak aby proudila k těm bytostem do jejich srdcí a, a přímo direktně s přáním, které jste všichni šťastní, ke jste volní. Ke šťastní, ke jste volní. Ke zbavení všeho. Trápení všeho, všech form, form averzí a hněvu, chtivosti i nevědomosti, vší bolesti a nepohodlí nebo ne, nebezpečenství jo, i zdravotních komplikací. A rozšířme to dál ještě nejenom skrzeva naší galaxii, ale do ostatních galaxií, třeba sousední Andromedy a dalších postupně, aby to meta přecházelo až e, do e, skutečně do celého kosmického prostoru, který je pro nás viditelný a Teda, tedy čítá teda miliardy, miliardy galaxií a v těchto galaxiích teda žije takové, takové počty bytostí, že to nelze vůbec představovat. A my jim popřejeme všem, kež jste šťastní, kež jste volní, kež jste šťastní, kež jste volní a nezatížení. A máte se dobře. No a konečně je bytostem do jiných dimenzí a existence Bytostem, jako ke kterým nemáme úplně přístup, nemáme přístup různým duchům, a nebo dévům, pokud na ně teda věříme, nebo věříte. A že existují různé anděle a různé tedy i temné bytosti. Pekelné, nebo nějakého, nějakých nižších, nižších světů. A ať jsou všichni šťastné, jsou všichni volné. Ať jsou v klidu a míru a jsou všeho utrpení, veškeré blosti, trápení a stresu, na pětí a sou A velkou mi, aby mi, ani koumi, zůjí pare. Mama mata pi tu, cha sabre MITACHA cha sabre cha ni cha, Abi a paje ondu, ani ga ondu, Pajantu, anigantu, tak. a tím bychom ukončili Meditaci. Přeju krásnou dobrou noc, pokud jdete spát.